Розділ 14 Ще один день і ще одна нарада. Хто б міг подумати, що рятування світу буде таким надокучливим? Наукова команда сиділа довкола круглого столу у кімнаті для нарад. Я, Дімітрій і Локен. Попри усі її розмови щодо скорочення бюрократії, врешті-решт страт фактично докотилися до купи голів відділів і щоденних нарад. Іноді балачки, які всі ненавиділи, були єдиним варіантом робити справу. Природно, що Страт займала головне місце за столом. Перед нею сидів чоловік, якого я раніше ніколи не бачив. «Панове?» Озвалася Страт. «Познайомтесь з доктором Франсуа Леклерком». Француз, що сидів зліва від неї, привітно махнув рукою. «Вітаю!» Леклерк – відомий у світі кліматолог з Парижу. Я призначив його слідкувати, аналізувати інформацію, якщо можливо, пом'якшувати вплив на клімат, що його чинять астрофаги. «Ой, і це все?» – поцікавився я. Леклерк посміхнувся, але посмішка швидко згасла. «Отже, доктор Леклерк», – продовжила головуюча. «Ми отримали багатько доповідей про те, як зменшення випромінювання сонця впливає на клімат, і всі вони суперечать одна одній. Важко знайти кількох кліматологів, які погоджуються один з одним». Француз знизав плечима. Машко відчукати двох кліматологів, які погодяться з кольором помаранча. На жаль, це неточна сфера знань. В ній чимало неоднозначностей, і якщо бути щирим, багато здогадів. Наука про клімат знаходиться у загадку. Ви недооцінюєте себе. Серед усіх експертів, яких я розглядала, ви єдиний, чиї моделі клімату справджуються знову і знову протягом останніх 20 років. Він кивнув. Мені прислали всі варіанти розвитку подій. Від малозначних втрат врожаю до глобального колапсу біосфери. Вона махнула рукою в бік заплутаної маси паперів на столі. «Мені потрібно почути вашу думку. Ви бачили передбачення цифри сонячного випромінювання. Що скажете?» «Звісно, катастрофа», – відповів вчений. «Ми спостерігаємо зникнення багатьох видів, повний переворот у біомах по всьому світу, зміну головних схем погоди». «Панове!» Перервали його Страд. «Я бажаю знати, як і коли це вплине на людей. Мене не обходять долі місць спарювання болотних червів з трьома анусами чи будь-якого іншого біому». М «Пані Страд, ми є частиною екосфери. Ми не поза нею. Рослини, які ми вживаємо, тварини, яких ми розводимо, повітря, яким ми дихаємо – це все елементи однієї мозаїки. Все пов'язано. Якщо біоми зникнуть, то людство відчує безпосередній вплив». «Гаразд, тоді числа». Погодилася страт. «Мені потрібні числа. Не щось ефемерне, а те, що можна помацати». «Добре», – Леклерк глянув на неї з-під лоба. «Дев'ятнадцять років». «Дев'ятнадцять років? Ви бажали цифр? То це вони. Дев'ятнадцять років». «Нехай. Що за дев'ятнадцять років?» «Це моя оцінка часу, за який половина людей, які зараз живуть, помруть. За дев'ятнадцять років відтепер». Тиша, яка запала після цих слів, не була схожа ні на що з того, що я відчував раніше. Навіть страт була заскоченою розполохом. Я переглянувся з Локіном. Не знаю чому, але ми це зробили. Рот Дімітрія застиг роззявленим. Половина. нарешті почулося від керівниці проекту. Три з половиною мільярда людей помруть? Вірно, це достатньо, щоб помацати. Звідки ви це можете знати? Кліматолог стиснув губи. І ось саме так народжується ще один заперечувач клімату. Бачите, як просто. Все, що мені треба було зробити, то це повідомити щось, чого ви не бажали чути. Не треба опікувати мене, доктор Елклерк. Просто відповідайте на питання. Той схрестив руки. Ми вже фіксуємо порушення головних схем погоди. Я чула, що в Європі прийшли торнадо. Прочистила горло Локен. А ж, відповів француз. І вони відбуваються все частіше. Європейські мови навіть не мали слова для позначення цього явища, аж поки конкістадори не стали його свідками у Північній Америці. А тепер вони відбуваються в Італії, Іспанії та Греції. Чоловік підняв голову. Часткова причина цього – зміна схем погоди. Ще частково через те, що якісь неадеквати вирішили вкрити пустелю Сахара чорними квадратами. Так, неначе масове втручання у розподіл тепла поблизу Середземного моря, не могло мати жодних ефектів. Ми знали, що будуть погодні ефекти. Страд закутило очі. Ми просто не мали іншого вибору. Він продовжив тиснути. Ви відсунули Сахару, а ми фіксуємо неймовірні феномени по всьому світу. Сезон циклонів посунуто на два місяці. Минулого тижня В'єтнам засипало снігом. Високі струми течії і покручено. Вони змінюються день за днем. Актичне повітря з'явилося там, де воно ніколи не бувало. А тропічне повітря дісталося півночі та півдня Це нурт. «Поверніться до трьох з половиною мільярдів мертвих людей», – запропонувала головуюча. «Добре», – погодився той. «Математику голоду дуже проста. Візьміть усі калорії, які створюються у світі фермерами і агровиробниками, і поділіть приблизно на тисячу п'ятсот. Популяція людства не може бути більшою за цю цифру. Недовго в будь-якому випадку». Він туригав ручку, яка лежала на столі. «Я використав найкращі з доступних моделей. Рослини почнуть гинути». «Основними культурами глобально є пшениця, ячмінь, сорго, картопля, соя і, що найголовніше, рис. Кожна з них досить чутливі до температурних меж. Якщо ваші рисові поля замерзнуть, рис загине. Якщо ваше картопляне поле затопить, картопля загине. А якщо ваша пшениця опиниться в десятикратно більшій вологості, то буде уражена грибками і загине». Він знову подивився на страд. Якби ж ми тільки могли налагодити підвіз болотяних червів з трьома анусами, то, скоріше за все, вцеліли б. Страт підперла підборіддя. 19 років недостатньо. Гейл Мері потрібно тринадцять років, аби дістатися та у кита. І ще тринадцять, аби повернутися з результатами чи будь-якими даними. Нам щонайменше треба двадцять шість років. Двадцять сім буде краще. Леглерк подивився на Страт, так наче в тої виросла ще одна голова. Ви про що? Це не опційний вибір. Це те, що станеться. І ми нічого з цим не вдіємо. Нонсенс, відреагувала та. Людство випадковим чином на століття спричинило глобальне потепління. Давайте подивимося, на що ми здатні, коли справді за це візьмемося. Що? перепитав кліматолог. Ви жартуйте. Дуряча ковдра з парникових газів має трохи додати нам часу, еге ж? Вона може ізолювати землю як парка, розтягнувши наявну енергію на довше. Чи я помиляюсь? Що. заткнувся чоловік. Ви не праві. Але ж масштаб і моральність навмисного спричинення витоку парникових газів. Моральність мене не обходить, – повідомила страт. І це точно не обходить, – підтвердив я. Мене обходить рятування людства, тож зробіть мені парниковий ефект. Ви кліматолог? Винайдіть щось, що дасть нам не менше 27 років. Я не планую втрачати половину людства. Леклерк задихнувся. Головуюча зробила звільняючи жест рукою. До роботи! Знадобилося три години і додаткових п'ять десятків слів у словник, але я нарешті зміг пояснити Камінчикові радіацію і її ефекти в біології. «Дякую», – сказав він незвично низьким тоном. «Тоном жалоби. Тепер я знати, як мої товариші помирати». «Погано, погано, погано», – сказав я. «Так», – прозвучав він. Під час спілкування я виявив, що проблиска взагалі немає захисту від радіації. І чому еріданці ніколи не відкрили радіоактивність? Аби зібрати ці відомості, знадобилося трохи часу, але ось що я дізнався. Рідна планета Кам'янцевого роду є першою в системі 40-рідану. Якийсь час назад її вже було помічено людьми, але природньо, що жодного натяку на цивілізацію. Її номер в каталозі був наступним – 40-рідану A-B. Це задовго, тому я просто назвав її Ерідом. Рід надзвичайно близько розташована до зірки одна 15 відстань між Землею і Сонцем. Їх рік тягнеться трохи довше 42 земних днів. Ця планета якраз того штибу, який називають суперземлею, з масою в 8,5 разів більшу за масу Землі. Вона десь вдвічі більша за діаметр нашої планети, а гравітація в два з чимось рази перевищує Земну. На додачу, вона обертається дуже швидко. Абсурдно швидко. Їх день становить лише 5,1 години. Ось тоді все почало ставати на свої місця. Якщо виконується ряд умов, то планета набуває магнітне поле. Ви повинні мати розплавлене залізне ядро, ви маєте знаходитись у магнітному полі зірки, і ви маєте обертатися. Якщо всі три умови співпадають, то ви отримуєте магнітне поле. У Землі воно є, ось чому у нас працює компаси. Рід має всі ці речі на стероїдах. Він більший за Землю, з більшим залізним ядром. Вони ближче до зірки, тож мають значно потужніше магнітне поле, яке підживлює їх власне, і вони обертаються дуже швидко. Все вказує на те, що магнітне поле Еріда як мінімум в 25 разів потужніше за земле. На додачу, їх атмосфера дуже щільна, в 29 разів щільніша. Ви знаєте, чому сильне магнітне поле і щільна атмосфера насправді вправні? В захисті від радіації. Все життя на Землі розвинулося, аби мати справу з радіацією. Наша ДНК має вбудований захист від помилок, тому що нас постійно бомбардує сонячна і космічна радіація. Найже магнітне поле вкупі з атмосферою якось нас захищає, але не на 100%. Для іріду це 100%. Радіація просто не доходить до поверхні. Світло теж не доходить до поверхні, ось чому у них ніколи не розвинулись очі. На поверхні темно, як під землею. Як біосфера існує в повній темряві? Я це питання Камінчикові ще не ставив, проте в нас є достатньо глибоководних видів, яким сонце теж не світить. Тож це цілком здійсненно. Ріданці занадто чутливі до радіоактивності, а про її існування не мають жодного уявлення. Наступна розмова зайняла ще годину і додала у таблицю декілька десятків слів. Ріданці винайшли космічні подорожі відносно недавно. А з їх небувалими матеріалами – ксеноніт – вони насправді побудували космічний ліфт. В його основі лежить трос, що веде з екватору Еріду на синхронізовану орбіту до противаги. Вони в прямому сенсі збудували ліфт на орбіту. Ми на Землі теж би так зробили, якби мали ксеноніт. Штука в тому, що вони ніколи не підіймалися на орбіту. У них не було причини. Рід немає супутників, у планет, що так близько знаходяться до зірок, супутників не буває майже ніколи. Сили гравітаційного припливу мали би розірвати потенційний супутник. Камінчик з товаришами були взагалі першими ріданцями, що покинули орбіту. Отже, вони ніколи не дізналися, що магнітне поле еріду, яке простяглося значно далі за синхронну орбіту, забезпечувало їх постійний захист. Лишилася одна таємниця. «Чому я не померти?» – запитав Камінчик. «Я не знаю. А в чому різниця? Що ти робив такого, чого не робила решта команди?» «Я – лагодити речі. Моя робота – лагодити зламані речі, створювати нові речі і підтримувати роботу двигунів. Схоже на інженера. Де ти знаходився увесь час?» Я, мати, кімната кораблі. Майстерня. Мене осяяло. А де майстерня розташована? Задня частина корабля, біля двигунів. Це підходяще місце для інженера. Біля двигунів, де найбільша вірогідність потреби в ремонті і нагляді. Де на твоєму кораблі зберігається астрофажне паливо? Він махнув рукою, показуючи на всю задню частину корабля. Багато-багато баків з астрофагами. Всі ззаду корабля. Близько до двигунів. Легко заправляти. Ось вам і відповідь. Я зітхнув. Йому це не сподобається. Рішення видається дуже простим. Вони просто до нього не додумалися. Вони навіть не розуміли, що є така проблема, аж поки не стало занадто пізно. «Астрофаги зупиняють радіацію», – повідомив я. «Ти був оточений ними більшу частину часу, а твоя команда ні, тож радіація до них дісталася». Він не відповів. Йому потрібен час, аби зрозуміти. «Зрозумів», – сказав він низьким тоном. «Дяка. Тепер я знаю, чому я не помер». Я спробував уявити собі віччя його колег. З космічною програмою, що значно відставала від земної, без жодних знань, що їх оточує ззовні, виготовити міжзоряний корабель у намаганні врятувати власну расу. Думаю, жодної відмінності від моєї ситуації. У мене просто було трохи більше технологій. «Тут теж є радіація», – попередив я його. «Лишайся у своїй майстерні, як мого довше». «Так. Принеси астрофагів сюди і прикріпи їх до стін». «Так. Ти робити те саме». Мені не потрібно. Чому ні? Питання. Бо якщо я отримаю рак, то це ні на що не вплине. Я все одно помру. Проте я не бажав пояснювати соліцидальність місії прямо зараз. Розмова і так вийшла непростою. Тож я переказав йому напівправду. Наша атмосфера тоненька, а магнітне поле слабке. Радіація дістає до поверхні, тож земне життя розвинулося так, щоб виживати в таких умовах. Розумієте. Він продовжував ремонтувати щось, коли я повернувся до тунелю. Раптом мене осяяло випадковою думкою. Привіт, в мене є питання. Питай. Чому ериданська і земна науки такі схожі? Мільйони років, але прогрес майже однаковий. Це питання турбувало мене вже певний час. Людство і ериданство розвивалося окремо в окремих зіркових системах. До цих пір контактів між нами не було. Тож як так сталося, що ми маємо майже ідентичні технології? Тобто ериданці трохи відстають від нас у космічних технологіях, але не набагато. Чому вони не в своєму кам'яному віці? Чи якомусь суперфутуристичному майбутньому, у порівнянні з яким сучасні земні технології виглядатимуть застарілими? «Може бути. Чи ти і я не зустрітися?» – відказав Камінчик. «Якщо планета мати менше науки, вона не могти зробити космічний корабель. Якщо планета мати більше науки, вона могти зрозуміти і знищити астрофаги, без летіти з системи. Науки Ерідану і Землі мати особливий період. Могти зробити космічні кораблі і не могти вирішити проблеми астрофагів. Еге, я про це і не подумав. Але тепер, коли Камінчик проговорив, ситуація стала очевидною. Якби це сталося тоді, коли Земля була у кам'яному віці, ми могли б просто загинути. А якби це трапилося за тисячу років у майбутньому, ми б скоріш за все розібралися б з астрофагами і навіть не втомилися б. Існує досить вузьке вікно технологічного прогресу, яке може спричинити запуск розумним видом корабля до Тау-Кита для пошуку відповідей. Обидві раси, ріданці і люди прорубали таке вікно. Розумію, цікаве спостереження. Проте мене це зачепило. Але незвичне. Люди і ріданці знаходяться недалеко одні від одного. Наші планети лише на 16 світлових роках одна від одної. Життя має бути рідкістю, але ж ми так близько. «Можливо, ми родина. Ми пов'язані. Як це?» Ова! ти маєш на увазі... Нічого собі. Мені треба гарнесенько поміркувати над цим». «Непевен. Теорія». «Це збісо теорія», – сказав я. «Пан Спермія. Я постійно сперечався про неї з Локен. Земне життя і астрофаги мають занадто багато спільного, аби це було випадковістю. Я підозрюю, що Земля була засіяна якимись предками астрофагів». Якісь міжзоряні клітини – попередники, що заразили мою планету. Але до цього моменту я ніколи раніше не задумувався над тим, що те саме могло трапитися і з Ерідом. Тут повсюду могло бути життя. З подібних до клітин, які я маю зараз, воно могло розвинутися усюди. Я не знаю, на що були схожі ці доастрофажні організми, але сучасні міжзоріні клітини з біса серйозні. Тож будь-яка з планет, здатних підтримувати життя будь-якої форми, скоріш за все мала його. Камінчик міг бути давно забутим родичем. Дуже-дуже давно. Дерева, що ростуть за моїм будинком, ближчі родича, ніж він. Але... Нічого собі. Дуже струнка теорія, повторив я похвалу. Дяка, відказав Камінчик. Я думаю, що він дійшов до цього якийсь час тому. Але мені все одно потрібно все це осягнути. На цей раз авіаносець був ідеальним місцем. Китайський ВМФ вже навіть не обговорював накази страт. Високопосадовці втомилися погоджувати кожну дію і нарешті видали генеральний наказ виконувати усе, що вона скаже, доки це не стосуватиметься використання озброєння. Глупої ночі ми стали на якір біля узбережжя Західної Антарктики. У місячному світлі вигравав далекий берег. З усього континенту людей було евакуйовано, хоча подібний наказ був схожий на гіперреакцію. Південна станція Амонсена-Скота знаходилася за півтори тисячі кілометрів. Там людям нічого не завадить. Але ж не варто наражати їх навіть на примарну небезпеку. Це стало найбільшою зоною заборони мореплавства в історії. Настільки великою, що навіть ВМФ США мав розтягнутися, аби гарантувати, що у зони не потраплять комерційні судна. «Есмінець-1 підтвердить статус спостереження, сказала страту Окі-Токі. «Готові!» – озвалися з американським акцентом. «Есмінець-2 підтвердить статус спостереження. «Готові!» – озвалися з інакшим американським акцентом. Наукова команда зібралася разом на польотній палубі авіаносця, вдивляючись у біг берега. Дімітрій з Лакен відійшли від краю. Редл знаходився у Африці, налаштовував чорні панелі. Ну і природньо страд стояла трохи попереду усіх інших. Більше з усіх на світі леклерк скидався на людину, що сходить на шибенницю. Ми майже готові, повідомив він і зітхнув. Субмарина один. Керівниця проєкту знову клацнула рацію. Підтвердить статус спостереження. «Готові!» – надійшла відповідь. Леклерк перевірив планшет. Лишилося три хвилини. «Усім кораблям стан жовтий», – передала страт по радіо. «Повторюю, стан жовтий. Субмарина-2 підтвердить статус спостереження. Готові!» «Це неймовірно», – сказав я Леклерку. «Я просив Бога зняти з мене цей тягах», – кліматолог похитав головою, крутячи у руках свій планшет. Знаєте, доктор Грейс, я провів усе життя як непримиримий гіпі з дитинства, яке провів у Ліоні, до університетських днів в Парижі. Приймав участь у антивоєнних акціях, обіймав дерева, в цілому релікт минулої епохи протестної політики. Я промовчав. У нього зараз найжахливіший день в житті. Якщо я можу допомогти, хоча б слухаючи, то так і зроблю. Я подався в кліматологію, аби захистити світ, аби зупинити нічне жахіття екологічної катастрофи, у яку ми самі себе занурюємо. А тепер оце. Необхідно, але жахливо. Ви, як науковець, впевнений мене розумієте. Насправді не дуже, відповів я нарешті. Вся моя наукова кар'єра була направлена від землі, а не на неї. Я неймовірно мілко плаваю в кліматології. Ммм, Західна Антарктида – це каламутна маса льоду і снігу. Увесь регіон є величезним льодовиком, який поволі сповзає в море. Там сотні тисяч квадратних кілометрів льоду. І ми їх розплавимо? Їх за нас море розплавить, але так. Штука в тому, що Антарктика була вкрита джунглями. Мільйони років вона бояла, як Африка. Але континенти рухалися, і природні зміни клімату заморозили її. Усі ці рослини померли і розклалися. Гази, що утворилися після розпаду, метан в основному, зв'язані льодом. А метан дуже потужний парниковий газ, продовжив я його думку. Вчений кивнув. Значно потужніший за двокись вуглецю. Він знову перевірив планшет і крикнув. Дві хвилини. Всім кораблям стан червоний, передала страт. Повторюю, стан червоний. Леклерк повернувся до мене. І ось я тут. Екоактивіст, кліматолог, антивоєнний херстоносець. Він подивився в море. І наказав провести ядерний удар по Антарктиді. 241 ядерний заряд. Жест доброї волі від США, заглиблено на 50 метрів, вздовж розлому з інтервалами 3 кілометри. Всі вибухнуть одночасно. Я повільно кивну. Вони сказали, що радіація буде мінімальною. Продовжив Леклерк. Так і є. Якщо це може втішити, то там розташовані термоядерні бомби. Я тугіше застебнув куртку. В них відбувається маленька реакція розщіплення між ураном і іншими речовинами, яка призводить до значно потужної термоядерної реакції. Великий вибух – це всього лиш водень і гелій. Радіації там не буде. Ну, хоч щось. А це був єдиний варіант? – запитав я. Чому б нам не побудувати фабрики для масового виробництва гексавториду сірки або якихось інших парникових газів? Він похитав головою. Нам потрібно виробити його в тисячу разів більше, ніж ми здатні. «Згадайте, нам знадобилося сто років спалювати вугілля з нафтою у глобальних масштабах, аби помітити взагалі якийсь вплив на клімат». Він перевірив планшет. «Шельф відколиться по лінії вибуху і повільно посуне до моря, де і розтане». За наступний місяць рівень моря підніметься на сантиметр, температура океану впаде на градус, що само по собі є катастрофою, хоча це наразі до уваги не береться. До атмосфери буде випущено неймовірну кількість метану. Тепер метан наш друг, метан наш найкращий товариш. І не просто через те, що він трохи збереже нам тепло. М? За десять років метан у атмосфері розкладеться. Ми можемо декілька років викидати до моря шматки льоду, аби підтримувати його середній рівень. З діоксідом вуглецю таки не спрацює. До нас підійшла страт. Час? Шістдесят секунд. Вона кивнула. Тож це вирішення всіх проблем? Поцікавився я. Ми можемо продовжувати штрикати Антарктиду задля метану, аби підтримувати потрібну температуру. Ні, це в кращому випадку проміжна зупинка. Накачування нашої атмосфери цим лайном отримає тепло, проте руйнування екосистеми буде значним. Погода лишатиметься жахливою і непередбачуваною, посіви вимиратимуть, а біому будуть зникати. Проте, можливо, лише можливо, все буде не так погано, аніж без метану. Я дивився на страти Леклерка, які стояли поряд. Ніколи ще в історії людства так мало осіб не отримували такої кількості повної влади. Ці двоє людей, лиш лише двоє, планували в прямому сенсі змінити обличчя планети. «Мені цікаво», – звернувся я до Єви. «Коли ми запустимо Гейл Мері? Що ти робитимеш далі?» «Я? Це неважливо. Одразу після запуску корабля моя влада закінчиться. Скоріше за все, купа розлючених держав судитиме мене за перевищенням влади. Можу решту свого життя провести за ґратами. А я буду в сусідній камері», – додав кліматолог. «Вас це справді турбує?» – жінка знизала плечима. Ми всі принесемо щось у жертву. І якщо я заради забезпечення нашого спасіння маю стати всесвітнім хлопчиком для биття, то це і моя жертва. У вас дивна логіка стосовно себе, відповів я. Не дуже. Якщо альтернативою є вимирання усього твого виду, все стає дуже простим. Жодних моральних дилем, жодних вагань, що і для кого буде краще. Просто одноосібна концентрація на тому, щоб проєкт працював. Це те саме, що я собі казав, додав Леклерк. Три, два, один. «Детонація!» Нічого не сталося. Берегова лінія лишалася такою самою. Ні вибухів, ні спалахів, навіть лускання не було. Француз зиркнув на планшет. Заряди детонували. Ударна хвиля дійде сюди хвилин за десять. Вона відчуватиметься, як далекий грим». Він глянув на палубу авіаносця. «Ви зробили те, що повинні були зробити». Страт поклала руку йому на плече. «Ми всі робимо те, що повинні». Леклерк закрив руками обличчя і заплакав. Ми з Камінчиком годинами обговорювали біологію. Обидва дуже цікавились, як працюють наші тіла, кепські з нас були б науковці, якби це було не так. Якщо щиро, ериданська фізіологія просто неймовірна. Ерид так близько до своєї зірки, загальна кількість енергії, що потрапляє в біосферу, просто приголомшувала. І ериданці, перебуваючи на вершині харчового ланцюга, мають справу зі значно більшою кількістю енергії, аніж тіла людей. Наскільки більшою? У їх тілах є пустоти для зберігання АТФ, головного джерела енергії для життя заснованого на ДНК. Зазвичай він зберігається у клітинах, але його так багато, що вони мали розвинути більш ефективні варіанти зберігання. Ми тут ведемо мову про неймовірні кількості енергії, вони витискають з мінералів кисень, аби отримувати метали. Рідяни, по суті, є біологічними металургами. Люди мають волосся, нігті, маль на зубах та інші омертвілі частини у своїх тілах, що слугують для критичних потреб. Ерідяни піднесли цю ідею на вищий рівень. Панцир камінчика складається з окислених мінералів. Його кістки схожі на стільники, але з металу. Кров в основному рідка ртуть. Навіть його нерви – це неорганічні силікати, які передають імпульси на частотах світла. Щиро, камінчик все ж має декілька кілограм органічних матеріалів. Одноклітинні організми рухаються в крові, вибудовуючи або при потребі лагодячи організм. Вони також заправляють харчуваннями, обслуговують мозок, що безперечно розташувався в центрі панцеру. Якби бджоли еволюціонували настільки, щоб утворити ходячий рій, а королева була б настільки розумною, як людина, то ця форма життя була б схожою на еритську, за виключенням того, що еритські бджоли є одноклітинним організмом. Еритянські м'язи неорганічні. Вони утворені з пористого, схожого на губку матеріалу, що знаходиться у свого роду мішечках. Основна кількість води в організмі скупчена якраз у цих мішечках. Атмосферний тиск настільки високий, що навіть при 210 градусах вода лишається у рідкому стані. У них дві системи кровообігу – довкільна і гаряча. Температура довкільної – 210 градусів, а гарячої – 305. Через що, навіть в умовах ериду, вода закипає. М'язи оточують сюди обох систем, і для стиснення чи розширення м'язової тканини потрібно змінити температуру. Треба розширити – підігрі. Звузити – охолоди. Якщо коротко, еріданці мають паровий привід. Через це довкільна система також слугує для виводу тепла при потребі охолодити м'язи. Їх постійно треба охолоджувати, отже має бути радіатор. Камінчик має дихання в нашому розумінні, але лише для того, аби зовнішній аміак проходив через капіляри кожного на радіатор органу, що розташований у верхній частині панцеру. П'ять щілин зверху дозволяють повітрю входити і виходити, але у жодній точці воно не потрапляє до системи кровообігу. Хоча еріданці не дихають у нашому розумінні, вони все одно використовують кисень. Вони просто значно менше залежать від зовнішніх умов. Всередині тіл містяться клітини тваринного і рослинного походження. Кисень у СО2, СО2 у кисень, туди і назад, але баланс постійно утримується. Тіло камінчика – це маленька біосфера. Все, що йому потрібно – це енергія у вигляді їжі і поток повітря, аби відводити тепло. Тим часом гаряча кров має занадто високу температуру, аби в ній виживав біологічний матеріал. В ньому просто закипить вода. До речі, це дуже зручно в плані стерилізації вхідної їжі від патогенів. Але щоб його працюючі клітини могли переноситися потоком гарячої крові, система має бути охолодженою до довкільного рівня. Коли це відбувається, ріданці взагалі не можуть користуватися м'язами. Ось чому вони сплять. Їх сон не схожий на людський. Вони паралізовані. І мозок, який теж підлягає обслуговуванню, теж не виконує свідомих дій у цей період. Сплячий камінчик не може прокинутися. Ось чому вони приглядають одне за одним під час сну. Хтось має тебе прикривати. Скоріш за все, це почалося ще у ериданських печерних людей. Печерних ериданців. А тепер просто стало соціальною нормою. Наскільки я був зачудований усім цим, настільки камінцеві було нудно. Хоча від організмів людей він був у не меншому здивуванні і шоці. «Ти слухати світлом питання?» – процікавився він. Коли він здивований або вражений, то на перші ноти робить наголос. «Так, я чую світлом. Поки ми теревеніли, то він своїми численними руками збирав якусь складну на вигляд частину обладнання. Розміру вона майже була такого самого, як і камінчик. Декілька деталей на ній я впізнав, він працював над ними декілька днів тому. Розмовляти і працювати ріданцю було за виграшки. Думаю, що вони значно краще за людей справляються з багатьма задачами одночасно. «Як питання? Як ти можеш чути світло питання?» Я вказав на очі. «Це спеціальні частини тіла, які фокусують і детектують світло. Вони відправляють сигнали до мого мозку. Світло передавати тобі інформацію, питання. Достатньо інформації, щоб зрозуміти кімнату, питання. Так, світло передає інформацію людям, як звук ериданцям. Йому щось спало на думку. Робота повністю зупинилася. Ти чути світло з космосу, питання. Ти чути зірки планети астероїди, питання. Так, здивування. А як щодо звуку, питання. Ти можеш чути звук. «Я чую звук цим», – я вказав на вуха. «А ти чим чуєш звук?» Камінчик обвів весь панцир і передпліччя. «Усим! Маленькі рецептори ззовні оболонки. Все повертатися у мозок. Як торкатися?» Отже, усе його тіло є мікрофоном. Певно, мозок має бути постійно зайнятий складними процесами. Він має знати точне розташування тіла, відчувати різницю у часі досягнення звуком різних частин тіла. Дуже цікаво. Але чекай, мій мозок дає мені повну тривимірну модель оточення лише з двох очей, хоча сенсорний ввід з усієї поверхні вражає. «Я не можу чути так добре, як ти», – сказав я. «Без світла я не зрозумію кімнати. Можу почути твої розмови, але не більше». Він вказав на бар'єр. «Це стіна...» «Це особлива стіна. Через неї проходить світло». «Здивування. Я давати тобі вибір багато для стіни. Ти обирати цей тому, що світило проходити через нього, питання...» Здавалося, це було так давно, ще коли бар'єр був мозаїкою з шестикутників різної текстури і кольорів. Звісно, що я вибрав прозорий. Так, я вибрав цей, тому що через нього проходило світло. Здивування, я давати вибір для різних звуку. Про світло ніколи не думати. Я глянув на екран ноута, щоб зрозуміти, що то за нове таємниче слово. Тепер мені вже майже не доводилося туди зазирати. Природно, все ще лишалося акорди, які я не пам'ятав. Комп'ютер повідомив, що слово означало «характеристик» звуку. Добре, я можу не звинувачувати себе в тому, що не запам'ятав його. Воно просто дуже зрідка вживалося. Просто вдала випадковість. Вдала випадковість, погодився колега. Він зробив ще декілька налаштувань пристрою, заховав інструмент назад до колішниці і сказав. Я закінчив. Що це? Пристрій дозволяти мені жити у маленький простір. Він виглядав щасливим. Мені так здалося. Камінчик підняв свій панцир трохи вище, ніж зазвичай. «Чекай!» Ріданець зник на кораблі, полишивши пристрій на місці. Повернувся вже з декількома пласкими шматками прозорого ксеноніту. Кожен шмат був товщиною в сантиметр, завдовжки сантиметрів тридцять і мав п'ятикутну форму. Я ненавидів себе за те, що мислив у гібридних одиницях. Але так вже працює мозок. «Я зараз робити простір», – повідомив Камінчик. Він складав п'ятикутники край до краю, скріпляючи їх за допомогою товстого шару якогось клею з туби. Скоро були виготовлені дві половини декайдру. Він тримав деталі так, щоб я міг бачити, і склав їх докупи. Простір. Простір був геодезичною сферою, діаметром з метр, складеною з п'ятикутників. Абсолютно достатньо, аби вмістити ріданця. «Яке призначення цього простору?» – поцікавився я. «Простір і пристрій тримати мене живим на твоєму кораблі». В мене піднялися брови. «Ти перейдеш на мій корабель?» «Хочу дивитися людські технології. Це дозволено?» «Питання». «Так, дозволяється. Що ти хочеш побачити?» «Усе. Людська наука – краща ериданська наука», – він вказав на ноутбук, що плавав біля мене. «Машина для думати. Ериданці цього не мати», – він вказав на мій набір інструментів. «Там багато машин, яких ериданці не мати». «Так, приходь, і дивися, на що забажаєш», – я вказав на скриньку маленького шлюзу на бар'єрній стінці. «А як ти пролізеш через це?» «Ти виходити з тунель. Я робити новий бар'єрна стіна. Більший шлюз». Він закріпив готовий пристрій, який, я зрозумів, нарешті був системою життєзабезпечення на свій панцер. Він покрив щелини охолодження у верхній частині тіла. «Воно ж блокує радіатор. Це безпечно?» «Так. Це робити з гарячого повітря холодне повітря». «Кондиціонер повітря. Ось про що я думаю тепер, коли дивлюся на істоту, який комфортно при температурі вище за 200 градусів». Бо ж у всіх у нас є межі витривалості». Він заклеїв сферу навколо себе. «Я перевіряти». Камінчик просто хвилину провисів, потім сказав. «Працює. Щасливий». «Чудово», – підтримав я інопланетянина. «То як воно працює? Куди дівається тепло?» «Легко», – він постукав по маленькій частині пристрою. «Астрофаги тут. Астрофаги забирати усе тепло вище за 96 градусів». «І правда». Для людей астрофаги гарячі, для ріданців досить холодні, і вони ж є ідеальним вирівнювачем температури. Все, що йому треба зробити, це пропустити повітря через якийсь радіатор, що містить астрофаги. «Розумно», – сказав я. «Дяка. Ти тепер йти. Я робити більший шлюз для тунелю». «Так, так, так». І я згріб свої пожитки, включаючи матрас, що був приклеєний до стіни, і заштофнув їх до рубки управління. Потім сам заліз до неї і загерметизував люк шлюзу. Усю наступну годину я прибирав, бо ж раніше на гостей я не розраховував.